Омелько несе ночви і відро води. Що це? Та умиватися ж. Ну і що тобі сказати? Де ти бачив бусурмане, щоб люди в ночвах умивались? Поросят тільки ночвах патрають, а ти хочеш благородного чоловіка, та я ж письмоводитель ви над ночвами ціле відро води на голову вилив. То інша річ. «Чоловік сирий і на похмілля, а цей хіба тверезий вчора ліг? Не твоє діло! Іди візьми велику дерев'яну миску і води в полив'яний глечик. І щоб то відразу сказати, а то носись, пішов. Мартин, треба десь такого служку достать, щоб при горницях був, бо Омелько старий для послуги, нічого не тями». Омелько вертається з глечиком і мискою. «Там постав, і якщо спить, то навідайся, через яке врем'я!» Омелько пішов у другу хату, входить Палашка. «Мартин, спить ще!» «А що, як там, душко, в тебе, чи все готово?» Палашка, «Поки люди посходяться, все буде готово!» Входить Омелько. «Мартин, а що?» «Потягнувсь!» Лупнув очима, повернувся на другий бік і знов захріп. Мартин, навідайся ж опісля. Може б я там посидів, поки прокинеться. Опісля, кажу тобі, чого ти там будеш стерчать, ще й сам заснеш. А потім проживаю, будете лаять. Не потякай! Поклич, панночку, де вона? «Порося патрають!» «Ой, нехай вдягнеться сюди йде!» Амелько пішов. «Мартин до Палашки, я ж тобі казав, я ж тебе прохав, щоб ти їй не давала ніякої роботи, руки чисто перепаються. а ти Порося її заставила патрать!» «Та цей вже не грима, який же чорт буде обід варить, коли робітниці не тямлять нічого!» «Палазю, Палазю, не кричи, душку, а то почує!» ну, «Іди, душко, сама обід готов, а вона нехай ще побуде женихом!» «Палашка, ти ж з ним балакав!» «Та ми вже зовсім скінчили з ним 500 рублів приданого, весілля на наш кошт, два годи доставлять в город топливо і деякі предмети на довольстві, і хату поставить в городі. Місце в нього є!» «Входить Марися. Ну, іди, Палазю. Щоб справді там робітниці не нашкодили чого в обіді, а то замість поросяти подадуть обгорілий оцупок!» Палашка пішла. «Ну, моя дитино, я вже скінчив своїм женихом. Сьогодні заручені, а на тройцю й весілля. Марися. не любите ви мене. Випихаєте з дому. Мартин, я тебе не люблю. Господи, душу свою готов тобі віддать. Для кого ж я побиваюсь, як не для вас?» Послухай мене, доня моя, краще білий хліб, ніж чорний, краще пан, ніж хам. І батькове око, як прийдеться умирать, закриється спокійно, бо душа моя знатиме, що мої онуки дворяни, не хлопи. Що не всякий на них крикне бидло, теля. Ох, дочко, ти не знаєш, як тяжко хлопом будь. Всіх бояться, всіх лічить вищими від тебе, і дай Бог, щоб ти не знала. А я всього попробував, знаю. Не хмурся, не хмурся. Жених вийде, а ти сядь за п'яльці. Будь з ним приязна. Сядь, доню, за п'яльці. Якось пристойніше сидіть, так ніби за роботою. Отак. А я зараз вернуся. А ти повозься женихом, як слід дочці Мартина Борулі, уродзонного шляхтича. Пішов.